Selamat petang Kepada Yang nak tanong syarahan Ini cuma hanya pesanan ucapan Pengerusi ke Johana latihan Buku teks ku sekolakan Selamat pagi cikgu Membaca itu jembatan ilmu Breaching series pastu kau kaji lirikku Jadiku freestyle satu album Maka sarapan Baca menu Coming to America Elliot Nesinyu James Earl Jones Ini Jeffy Joppa Nak karepakter Semua rapper Tegak poster Tapi hormat Untuk General Tufet dulu Nain kanca sekarang Kereta kebal Buka sejarah Tuba sekarang Kita yang sekarang Menang perang Selamat petang Kepada Yang datang tanung syarahan Ini cuma hanya pesanan Ucapan Pengerusi ke Johanna latihan Buku teks ku sekolakan Tas, tas, cao, cao, cao Tas, tas, cao, cao, cao Tas, tas, cao, cao, cao Siapa ada beer kena cao, cao, cao Selama sore bapa, Rumah irama Saya bengkapak Jakartaku sering memanggut di pentas Stadium cewek boleh pegangkan tas di satu malam dalam kegelapan dalam Oh merta, La cosa nostra Tiga pagi sore di tengah kota uh, Rata perak di bota Dan nama di majidi White gold chrome shiny toaster Pletenam setiap CD, CD. Selamat nak selamat kena salam yang dendam semalam macam salah petik Nama kena tanam Wahadam Kerja orang dalam baju kasut Seragam Mereka lupa kita tau Budak busuk buka mulut bagi tau Salah pakai hantu hantar nak santau Wabilahi taufik wal hidayah wacau Luara slow order line kuat tango Ini line punya linggo 666 kuat bingo Perfect combo kami komando Belum mula game Cause that's chow chow chow Cause that's chow chow chow Step behind the back in the chow-chow-chow I'm Phil Jackson chow. in my city, little gritty but still witty So many chips on the mantle, yeah, that's evidence We winning, yeah, I check your girl's box Raw dog and hello kitty, ask around Any town, they tell you we really, really I'm a young OG, a legend like Kobe Arena, that's flow seats, globally they know me Joe Flizz tell them kids we turn passion into a biz Fuck Fuckin' 15 minutes, tell them we more than a decade in Cartel, hire music, yeah, telling we F.A.M. Ya call it steady stay wait on me I say win broke down the fucking door that's the way I came in Salamah batta kepada yang datang syarahan ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku teks ku kolak kan tas tas ciao ciao ciao Taz tas ciao ciao ciao Taz tas ciao ciao ciao siapa ada back and the chow chow chow chow <clears throat>